шанси дати більше любові тим дітям, яких вона народила раніше, чи не мучитимуть її докори сумління від усвідомлення суті скоєного. Останній подих і остання мить. Ісусе, скільки витерпів з любові? Чи тих страждань достатньо, щоб відмить планету від малят невинних крові? Помертий за мій найтяжчий гріх, Ісусе Христе, що ж я наробила? Хіба тепер сховаюся за всіх, вбивають інші, от і я убила. Невиправдання твердити собі, мовляв, тоді я вибору не мала. Душа не заспокоїться в журбі, мене за те й саму убити мало. Старінка 193, стація 13, Зняття з Христа. Іноді нам у житті доводиться чути вислів ти, неначе з Христа знятий. Людина, що змучена, бліда, має нездоровий вигляд, прирівнюється до закатованого Спасителя, невинно закатоване, ненароджене дитя. Хто заплаче за ним, хто помолиться за його загублену душу, хто задумається, а який вигляд мало його тільце після того, як його зняли з хреста. Спасителя знімають із хреста, його сльозами матінка вмиває, моя сльоза холодна і пуста. Як та душа, де совісті немає. Хіба я мати, грішна і лиха, І на землі ще таких без ліку, З хреста не зняти смертного гріха, Мені тепер нести його до віку. Як часто легко важимо життям, Без думки, що за все є час розплати, І ще заплаче совість за дитям, Що гинуло, немов Ісус, розп'яти. Сторінка 194, стація 14, гріб. Син Божий жив на землі як людина і помер як людина, а по смерті людину прийнято поховати, вклавши в домовину. Абортованій дитині не дали пройти земний шлях як людина і померти як людина. Вона не має по смерті ні домовини, ні могили. Приречена на смерть ще до життя душа не має ні імені, ні статі. За що? Вкладають у гріб того, хто йшов в ім'я Господнє. Безутішно плаче мати, своє дитя оплакую і я, хоча сама дала його розп'яти. Що зроблено, того не відміню, з душі тяжкого каменю не скину. У покаянні Господа молю, аби простив і дав мені дитину. Омріяне, оспіване дитя, моя надія і моє спасіння, хай стане над гріхом нове життя». Як вічну тьму долає Воскресіння. Квітень 2010-го Сторінка 195 Епілог Покаяння Тримаю щастя на руках Новонароджене хлопчатко, Благословенна у віках ріка життя, Де все спочатку. Вітає хирувимів хор Під ніжні звуки диво струнок, Ім'я доля, Теодор Безцінний Божий подарунок. Господь невпинно споглядав і покаяння щире бачив. Якщо мені синочка дав, то, може, все ж таки пробачив. 30.12.2010 рік. Сторінка 196. Біле поле. Сторінка 197. Розділ Біла ворона. Переклади. На ілюстрації на столі розгорнута книга. На сторінці присіла справжня біла ворона. Сторінка 198. Реквієм. О, скільки їх упало обезодню, що глибне вдалині. Настане і він, останній день Господній відведений мені. Схолоне, що співало і боролось, і грішне, і святе, Смарах точей моїх і ніжний голос волосся золоте. Полються дні насущним хлібом ситі, забувши білі зло. Все буде так, немов на білім світі, мене й не було. Мінливої, мов діти, в кожнім слові невідданої злу, Тієї, що любила, коли дрова згорають у золу. Віолончелі спів пташні весною і дзвони у селі, Мене такої справжньої живої на лагідній землі. До вас усіх є, що не знала міри чужі свої, аго, Звертаюся із вимогою віри і проханням про любов.